Сподіваюсь, вони варті того, аби сюди приїхати. Було б прикро розчаровуватись. Очі Тренка випромінювали заспокійливе тепло. Не хвилюйся, розповідай все по порядку. Крізь тоноване скло, котре не дозволяло розгледіти, що діється в салоні автомашини, Тренкор здивлявся знайомі вулиці. Тут він вчився чотири роки на журналістському факультеті. Твердо вірив, кращої професії не існує. Тут у видавництві молодь, повз яке щойно скермував автомашину, вийшла його перша книжка. Звернув з вулиці Пархоменка в якийсь провулок і зупинився. Ну тут навряд чи хто опізнає. Чим ти можеш ствердити інформацію про керівників Великого Світлого Братства? Я читала з пам'яті старшої сестри Марії, які її тут називають. Вона спілкується з матір'ю світу по телефону. Ага, отже, Галина Козуб десь у Києві? Марія цього не знає. Вона робить все, що їй говорять по телефону, мати світу та спадкоємець Бога на землі. Вже було три таких розмови. Протягом першої Марію переконували в тому, що вона дійсно говорить саме з ними і не з в'язниці. Дві наступні розмови були інструктажами. Вони спрямовані на підготовку акту вознесіння. Орієнтовно на травень 1996 року. При умові готовності до цього 12 тисяч обраних юдмаліан. Але не це зараз головне. Якщо припустити наявність двійників, а саме вони, мабуть, перебувають у руках міліції, то їхнє життя в небезпеці. В якусь мить Галина Козуб «Без вагань пожертвує ними, як зробила це з лжекалашниками. калашниками Повторювати двічі один і той же хід?» – Тренко замислився. Втім, вона, очевидно, вважає його нерозгаданим, тому може і повторити трюк з двійниками. Але, я думаю, найближчим часом їм нічого не загрожує. Вони запрограмовані дезінформувати міліцію і робитимуть це певний час». «А я так не думаю», – рішуче перебила тренка Інга. «Чорна відьма має стерегтися. Вона не застрахована від обробки двійників сильнішим сугестором. Тоді все розкриється. Я вважаю, Галина позбавиться двійників найближчим часом. Вони свою функцію виконали. Їх заарештували, показали по телебаченню. Вони виклали всю задуману дезінформацію. Ні». «Я б на вашому місці негайно попередила міліцію. Двійників треба рятувати. Найбільше боюся, аби вона не запрограмувала їх на самознищення. Тоді вихід лише в розкодуванні. Інакше вони самі будуть шукати можливості покінчити з собою і врешті-решт знайдуть її». «Але ж це означає розсекретити тебе», – вигукнув Тронко. «Хто, крім тебе, зможе їх розкодувати?» «Ну, треба пошукати», – якось неупевнено мовила Інга. «Я ж не єдиний в Україні позитивний сугестор, є й інші». «Вам треба звернутися в колишнє КДБ. Чи як воно зараз зветься?» «Служба безпеки». «Вово, саме туди. Раніше нас брали на облік в цій організації. Сподіваюсь, київські сугестори теж на обліку». Служба безпеки, мабуть, як раніше КДБ використовує їх у своїй роботі. — Це для вас дивина? — запитала Тренка. Ну, загалом ні, — знітився той. — Але звідки тобі про це відомо? — Від матері? — Ну, зараз це не так важливо. Спробуйте діяти через службу безпеки. Мені не варто розкриватися саме тепер, адже я тільки-но почала вростати в організацію. — Гаразд. Я сьогодні ж вийду на київську міліцію, і ми спробуємо врятувати двійників. Було б добре не лише врятувати їх, а й використати проти братчиків. Переконати або навіть перепрограмувати обох. Нехай в Службі безпеки продумають цей варіант. Якщо ми ізолюємо від юдмаліан їхніх керівників, з'явиться чудова можливість впливати позитивно на дії братства через двійників. Це цілком реально. Тренко подумки подивувався стратегічним задумом молодої жінки з незвичайними здібностями, яка сиділа позаду нього в автомашині. Йому, досвідченому, як він вважав детективу, це в голову не прийшло. Старію. Інформація, отримана від Інги, була справді цінною, але ні на крок не наближала розслідування до фірми, хто в Києві поклав руки на золото викрадене Зайченком. Де зараз самородки? Якби вдалося вийти хоча б на їх слід, наскільки б це полегшило роботу і Карому, і Сорокіній. Коли у вас перше побачення з Нечаєм, сьогодні ввечері, Він подав знак про термінову зустріч. Певно, у нього якісь новини? Або ж потрібна твоя допомога. Сорокіна замовкла. Директора Стриї розмірковував, як йому вчинити в цій ситуації. Раз уже вибрався до Києва, хотілося, звичайно, переговорити із Карем. Як він освоївся в новій іпостасі? «Передай нечаю, чаю, я хочу з ним зустрітися. Де і як він знає сьогодні». «Гаразд!» Тренко увімкнув двигун, і автомашина знову рушила знайомими вулицями. На повороті біля театру Пасажирка залишила салон, демонстративно тицнувши в руку тренка кілька купонів. Розглядівши їх вартість, він подумав, таксистом він прогорів би одразу. Мало платять. Цю затишну дачу в пущі водиці Полішенко купив у відставного генерала, котрий виїздив на етнічну родину, як він сам говорив. Двоповерховий цегляний будинок з двома великими широкими лоджиями ховався в соснах і з дороги був непомітний. Цегляний паркан, широкі металеві ворота з зірками. Пеляшенко спочатку хотів замінити їх, але потім передумав. Нехай сусіди вважають, ніби він теж колишній військовий. До будинку можна було під'їхати з трьох боків. Четвертою стороною ділянка виходила до лісу. Невеличка хвіртка в паркані давала можливість опинитися відразу ж за парканом у сосняку. Ну, власне, вся дачна ділянка була відвойована в лісу з найменшими втратами для останнього. А на дачу Палішенко приїхав ще в п'ятницю, проігнорувавши суботнє засідання Верховної Ради. Там повторно мали обговорювати закон про владні структури. Перше читання, як і сподівався Полішенко, лише чіткіше розділило Верховну раду на непримиримі блоки. Демократи підтримували президентський проект з деякими доповненнями. Ліві виступали проти. Невеликий за чисельністю центр намагався примирити опонентів, але на цю спробу ніхто не зважав. Ситуація загострювалась, ось-ось могла виникнути криза в уряді і до чого, власне, підштовхували люди системи. Інтуїція підказувала Пелішенкові, час його наступає. Саме тому він і збирав у пущі водиці найближчих сподвижників, більшість з яких до цього часу були між собою незнайомими. Це були сім надійних однодумців Пелішенка. Велика сімка. Та група людей, котрі прагнули від таємної влади над певними структурами прийти до влади у державі.